Суглоби Ми можемо рухатися тому, що багато кісток рухомо з'єднані одна з одною за допомогою суглобів. Суглоби в різних частинах тіла мають різну форму і різну рухливість. Частини кісток, які утворюють суглоб, покриті шаром гладкого пружного хряща, тому кістки й не труться одна об одну. Гомілковостопний суглоб з'єднує кості гомілки і ступні. З'єднання кісток у гомілковостопному суглобі називається млином, тому що голівки кісток, що його утворюють, нагадують два диски жорна. Верхня кістка суглоба може здійснювати тільки невеликі рухи вправо і вліво, а от нижня більш рухлива, вона ще може підніматися і опускатися. Колінний суглоб утворений голівками стегнової і великої гомілкової кістки Він являє собою шарнір, укладений у суглобну сумку У його передній частині є кісточка округлої форми – колінна чашечка Головна функція колінного суглоба – згинання і розгинання Подібним чином улаштований і ліктьовий суглоб Тазостегновий суглоб з'єднує стегно з тазом він забезпечує ногам дуже велику рухливість. Так само влаштований і плечовий суглоб, що з'єднує плече, верхню частину руки, з дулубом. Та зостигновий суглоб, схожий на кульку з ковпачком. Такий тип суглобів називають кулястим. Перший шийний хребець – атлант, рухомо з'єднаний із черепом. Завдяки чому ми можемо рухати головою вгору-вниз – а вертіти головою нам дозволяє так званий атланто-осявий суглоб між атлантом і другим шийним хребцем – епістрофеєм. На його поверхні є схожий на зуб відросток, на який, немов коліщатко дитячої пірамідки на насаджений атлант. Рухомі суглоби укладені в суглобну сумку. Її зовнішня частина складається з міцних сухожиль, які не дозволяють кісткам розходитися. А внутрішня виділяє синовіальну рідину. Вона відіграє роль змазки, що зменшує тертя.